Zer, poltsak beteta? Aspaldiko partez gaur ordizia izan naiz. Ara, gaur asteazkena, azokan izango zeinen orduan. Bai, araxe joan naiz. Oporretan gustatzen zait ara buelta bat egitea. Urtean behin bada ere, ze gutxiago ez da? Bai, hala da ba. Lanean gabiltzanok denborarik ez dugu azokara joateko. Goizetan izaten dirata gehienak? Batzuetan tolosako azokara joate naiz. Han larun batetan egiten data. Baina gutxitan ara ere. Noizean behin baino ez. Bai, gu ere gabonetan edo azoka ereziren bat dobali bada joaten gara. Baina bestela ez dugu oiturarik azokan erosteko. Guk normalean herriko dendetan egiten ditugu eguneko erosketak. Eta gero astean behin basa zaski hartzen diogu. Abai? Bai, txikia astero. Arrautzak, garaiko barazkiak eta batzuetan fruta pixka bat ere bai. Azte honetan esaterako, sagarrak, gereziak eta marrubiak. Eta gero, batzuetan, bazkari bereziren bat edo baldin badugu saskia handia eskatzen dugu. Guk ez diogu sekula baserritarari zuzenean erosi. Ara, asko gustatu zaitzuen ohitura eta azaldu behar diaz, unola egiten duzuen? Nahi duzunean. Ileanbein hipermerkatu handiagoetara ere autoz joaten gara. Badakizu, olioa, xaboya, esnea, pisua duten gauza hartzeagatik batez ere. Bai, guk ere ohitura hori dugu. Hala ere, baserriko esnea makinatik hartzen dugu. Egunekoa, etxeazpian dugu eta etzaigu asko kostatzen. Bai, hori zortea duguna esne makinarekin. Nik badakizu noiz hartzen dudan esnea makinatik? Hilean bain edo, kroketak egin behar ditudanean, alde ederra dago horrekin egin edo supermerkatukoarekin egin. Egon gozta ba. Bueno, besoak nekatu zaizkit poltsa hauekin, eta etxera joan behar dut.